Arratzalde honen txule. Arratzalde hon beste behin. Laixiarriratian, laixiartzen zuzen zuzenien. Epa, epa, epa, ande, ande, ande, ande, ande, eh. ande, ande. Ia, ia, ia, ia, ia. <risa> <risa> Barikuro, arratzaldeko sortziretatik aurrera. Taladro, xaratea gausien. <risa> <Buu>! Ator kantari! <risa> Oie! Oh, <yeah! risa> Laixiarriratia, aidan da. Aupa, lete! Arte honetan, lete! Zorri gure kabila Laizi hartzen Txiste edatzen Batu zaik batera Txiste edatzen Laizi hartzen Txiste edatzen Txiste Elkar izketa, tabertoko barria, la gemenda Laixiari ratia Laixiari ratia, la ratia, aida da, tzu zaitzu, Laixiari ratia, aida da Aupa, entzuliok, bagatos beste bein, gure Laixiari rati honetako, gure hartzen magasinen Ya 24º programa apurke apurke ba hoy esgube aurrerantza, eh? Hasikieran eskinun espero, baina bueno, ya ja, 24º programa en sí, jous. Eta hey! bagatose eh, beste behin, hasteko eh nire maikidek eta aurkeztu bekoaz, hemen eskertara, irati Artsaldeon. Artsaldeon. Vero, <risa> gero pendeku, <risa> Maitane. Hola, hola, en equipo Slandaruasti, eh? Slan eh, deruzue. Eh? Ondo. Ondo. Mei. O porretan se supone, baina eh, es, eh? Es, eh? Es. Oporretan bai, baina ez ah, bueno. Beti da, urse deginik, ez da da, urse deginik, ez Beste gauza datzuk eiteko momentu izen da Proiektu berriak Hori, gauza barrezik Eta, eteko gudie, beti da, epoka hona Eta, bueno, hemen ni eskumentara Gaur aldak eta txikitxo badeku Gure oiko tekniku dane asier e... Substitu de indot Epa, hander Gaur emendeku hander Makin enkargu, gaur diko hemen Ba, tekniko moduen Gaur kulpak niri bota estetzu, ez Hori, gaurre <risa> normali muñaguetoz joko da, se han de cuemen eh, tekniko, musika tekniko moduen eta bueno, eh, bie relevante ingo dau eta... eta emoten dau. Eh? DJia DJ emoten dau. DJ Itura hobeko. Bahendau, da... <risa> <risa> <risa> Chapelagas da Antifuga sta, After batetik etorri barri, gure andre. Ba prest. <risa> eta gure ohko teknikudan dan hasier, eh, gaurre mikrofono bataz deko, hau pasiarratsaldeon. Hau pasiarratsaldeon, ze moduz? Ihone, lehenengo nego al dizeta, le, le nego tariku zure agotza, antzuten dagoule hasier. Ah, eh? Bueno, le nego es, baina bai. Bueno. Baina... Bai, bai. No? Eh, ez gupe mm. gupe oso bersatile <laughs> garen, ez? Eh, gaurbe aldaketa gehinuz, ez? Eh, betiko danak rol guztiek hartu alizeteko, eh, gure tekniko gaur mikrofonu ipini da eta under eh, gidarista ixenoid danez, ba gaur tekniko biertan dabil. Teniko, teniko. Así bueno. Así bueno, concentrado ganera. O no no, zure berrera, eh? Ondo manejahu eteklaketa. Eta bueno, gure Laishartse Magazino negazasteko, lehenengo eh, gure egunerokotasuneri errepaso txiki bat egongo hutsegu. Hemendeko uh -huh. punta dute lehengo punto moduen, eska, asko hartuko neskak, eh biribilketan asunto bateko horre bueltan. Bai. Bueno, hori chico. Quiero quiero comento con. Eh, no sea, gente que ve eso es argingo dela, ¿está? Es que Tabarra naiko Ta mundo bastante <laughs> <mondogu>. <laughs> bai. Vai, portada norbe... nagertzen gara. Egixea, egixea. Moteko portada Nogu nagertzen die. Eh, beneskak, sarietan berreperkusio handi e okino zu eh. Ta bueno, pero sakonduko apurua da, expliketakobe bilbilketan dinamiki eta zertan datzan. Eta bueno, gure egunerako tasuneri eh jarraitzeko, aipatzeko eh zapatuen Biser, eh Tampoco plaza, mm -hmm. ¿no? ¿Dantza saio bate con goda la? Mm -hmm. Bertan egon gogara. Be, horbe egon gogara. Jantzaren <risa> <risa> bizu ezuek, estaneskak. Bai, bai, gainera sí, atik eta, eta maitanek, maitanek atezko. Oito, zapatu eda o sea que... birregune, eh? <risa> Toperak. Donde kabe izango da no birra? <risa> Be, baitana. Egunero, egunero. Es que e e e <risa> e sin... Gora kultura. Gora kultura. Tenik ex-teknikuen ex aportasiñoa itzen da. Gora <risa> kultura. Horretarako la bada, lan eiteko prest. Oso demagogu izan komentaritzue, eh? Osa, gora kultura, osa, no, kultura kontrabasa, ose, ez da getz, osa... Ez gura kultura bete, bai. Ez gura kultura. Ba bueno, eh hori, eh BXR dantza saiu egongo da, plazan, Hortako mm -hmm. plaza, nah, Artsaldeko es Hori da. Lehi? Ego die e, oinatz dantza taldie, Oñatitik, du, e, gero duguna dantza taldea, Iruñakoek, iruñakoek eta gero eh Isortako dantza zuek Gu? topera. <laughs> Así que bueno, txerbe artsalde elegantea pasau gure badozu eta holako mm -hmm. ekitaldi kultural bat kultural baten egon gure badozu, ba mm -hmm. bakisu eta hori Isortako plazara, artsaldeko seietan. Bal ba, komentetitu dauzela da bi aukera, etorri ah, dizueteko. Komentatu, komentatu, baitan, aurre. Daue aukera edo E, adibidez gaur bertan ja puntetako eta bidalteko mezutxo bat e aike sanmiguel arroba hotmail aforue ah, Hot limitaue iziengo da hori da, hori -e <laughs> no, da, hori eta oso, hori da, etorri gure badau, zer imidau hori da, edo korreo bat bidali aike bitegaz, sanmiguel ubanik <laughs> <Arroba laughs> hotmail.com era eta bertan idatzi eh, aidatzi ba. bizarrera gure otaz, eta aidatzi behar ez izena bizenak, datozen bi pertsuna horrene izena bizenak, hiru. Bienak bat badarre ondo bakarrik beturri eta telefono zenbaki bat bertan be bai mezuen edo bestela bixer bertan etorri plaza si eta eh, osterdiaetan etorteen posible hobeto eta lekue badau garrure. San Miguel aprueba datzea dute jot ondino eduko baina... Ja... Oudulo baina, bueno... Jimea eta lako da, gure bat. Baina, badak izue, maitanek esan dauzko moduen, gure badazue, idatzi bertara, edo agertu plazan bertan, eta lekue badau, hori da. Eurken gozua aukeri gozatzeko ekitaldi kultural nonetaz. Oinazte dantzataldie, dugun adantzataldie, eta izortako dantzataldien die hartzaldeko zeretan e izortako plazan. Hori da. Gero, eipatzeko eh, bebai, Durango, ondako dinamika elegante bat, ez da egin maitean, e... Ba, jo, egin da, boskusun, Durango eh? aldeisarreko gazte batzuk batu indi, eta egerabaki e, dabe, ba, andragune ondo, onduen dauenen lorategi hori, pizkaz, barrizti, ez da, egin arte, mm -hmm. e, bedarrez beteta ondak, zartaz beteta, eta, eta inda biena da, inda da, inda biena da, danak garri bitu, e, lorak ipini txukundu, eta lortu dabe, egin arte... Itxite egonda horre, santana, santana onduen kaskada ori, da ona. Horra horrek bat, mainari erreki, mainari erreka da. Mm -hmm. Eta bertan kaskada bat dau, ezta? Ba hor, e, kaskadan onduen Norman, eskudo bat da Durangoko eskudu Durangoko Durangokoko. Eta oinarte hori da ori esta, ori esta, esta, ba, oin botaten da horrek. Oinarte mm -hmm. pasue itxite egonda, aina bedarra asko gaz yeah. Pasue itxite egonda eta oine barriro be, ure jo, botaten horrek. Ko, da horrek. Durangokoko, e, da Durangaldeko gaztiak, Hausolanean betopera, las, eh. Ez baina Baina gaztien ekin zaizenda eta Elegantia, eta gora gaztiek ze Elegantia da, gure herrekak eta garbi e, guztie uh -huh. bueno, eta barriro bizitxasunez beteta guztie, zei, bueno, beti pela iziarreratik, ba, bizar kadabero bat bertan berrin ibizarin dan hori eta, bueno, elegante dauela oine, mañari erreki Eta izan importanti da, auzolan haiti ez Hemen ba yes. beha baizien asko iten dugu Eta igual beha, da, torren hastien hamen auzolan oda dauela, eh? Bota, bota, bota! Auzolan hastie Aste osue, hauzolanien Eta maitzen dugun, maiko Eta ordurik edo badau etorteko Berez libre bakotzak eh bai, dauena libreko senien, agertzen zara eta hemenengora taldetxotan batu gara no banatu gara hori da orduena badetxi ga za badetxien gure baduzue agertu ixortako plazan eh, nahiz aztien, eta Orria. eta hori berrera ekin aurrera ba <risa> yeah. bueno aipatzeko e, bai e, badeku e, Patricia Marquez se Kulturismo txapelketa bat iraitsi dau, eh Olimpia Espein kulturismo txapelketie. zanbera giraitsi mm. dau, anbot ondo lan be ikusi xin dugu e, mm -hmm. e, berri hau eta bueno, balaiarratik be besarkada bero bat Patrisiantzako eh ikara garraxi da kulturismo arluen be chapadunak eta gutie, ja gaur zaini be gasteko txaluen efektorik hasi dugu eingo txaluen. Hau pa Patrisia. <laughs> <tus> Teriko astiru no, abi gabe. Ander, Tengar. kale, kale, ai. Ja. Bueno, aurrera miko. Aurrera miko. Eh, maitanek hemen barri, bueno, barri bat de Dakar, bueno, zabaldu egune gure WhatsApp taldetik eta, Ai, baina aipatzeko eta eta Instagramen ber iplingi gendu, baina bueno, oine badau aldizkari bat, hor dago ditzen dana. Hor dago. Hola, ustotela.elsaltodiario.com eta hor dago ditzen da partapean. <hieres> <hieres> <hieres> Ni iragur naunier, hisena gitxua eskasadeko, eskazadeko hor eh? libertad digital edo Lagos Online. Ahí se. Eta, e, aste honetan, e, ba, arrozasarian inguruen, e, e, testutxo batea arritaratu dabe, eta bertan, ba, pizkate sorion zen, arrozasariak hogei arroza urte bete dauzenako. Hogei urte, ja. Ja, eh? hogei urte. Xaretzen, Herriko, Euskale, Euskal Herriko, Euskal Herriko, Euskal Herriko, Euskal Herriko, Euskal Herriko, Euskal Herriko, Euskal Herriko, danak saretzen, da? eta asin importanti dan, danak saretzi, hmm. batzi, eta mm -hmm. danak bata bestia hilaguntzi. Eta, bebaik esan da berrian, berri honetan, gube aipatuta gauzela, go deitua dela ni. Laia Errati JP, eh, artikulu honetan agertzen da, la da. Jebe, da e, arroza, arroza errati claro. libreen sareen inguruko artikulu bada 20 urte mm. bete euslako, mm -hmm. baina bueno, bertan errati, eh, hainbat errati libreen informazio eta agertzen claro. da. Go bertan gozu. Hori da, erratia ezkoa da eta orduan errati batetik bestera be, desfrintasunak da eus, eh. Hemen ja moduen, ba, esta berdine, laixoretako laixia erratia, dela, eh, amen arrozasarean dauen eh, mizura barrisena, gaztiena. Eta, igual, gazte izan dauen, alabedi ez tiela eirrati bardinek, ez da? Baina, azken finien, bata, bestiei seguro laguntza ezkene aldotzela, eta... Eta, zelako, importanti da, hori. Dara batera saletzi, eta gora, go Gora, arrosa, irrati librensari, bai. Eta, gora, laizia, errati zebe bai, gora. Teknikuek txalurik ez teko, baina, komentari juek eguberi. Aizkarek asko hande. Txela, gemena, eta. Bai, si mai Dani. Eh, sei garrantzitsu daean, eh? Azkenien irratianak saretzie, bata bestigandik ikesteko eta tanok batera hasi aliseteko. Bai. Ba, hori, 20 urte arroza Irrati Librien sariek. E, mm -hmm. Da bueno, gure eguneroko barri sortagas aurrera jarraitzeko aipatzeko Rottenberger enpresan 10 e, eguneko greba ara ditu dabiela. Mm -hmm. Eh, charmen barri bat eskatzen dabi sindikatuak eta, asi bueno. Mm -hmm. Bertako langile guztizilei be, abez guztizile bai, moten dutsegu, besarka bai, bai, da bero bat, laizia erratilik, eta beti gauz olako asuntuetan eh, topera. Bai. Bai. Gero baita aipatzeko, maitean igualzuk aipet, aipatuko zu, eh, basaurin gertatu izan bai. azkenengo eguneko barrizek. Bai, bai, hori, eh, bueno, seguramente danoko egingo zuen moduen pasan zapatuen izen zan. E, Kaine izineko mutil batek eraso homofuguek jaso saben. Mm -hmm. Bera eta bere mutile eta lagun batzuk parke baten egonzien e, lasai-lasai euren rollora eta mu, beste mutiltale bat gerturatu zane kainen eta eta ba hipoitu inzabien mm -hmm. mutile. Eta ba Honeke zerrekarri dago, arrebuelo handize zare sozialetan, eta bai, bai, bai, handize ekainek, bai, handizeak uh -huh. ez dago wekainek, Bai, errezien partizien da, ezta? Erantzun ona egon da, eskerrak. Uh -huh. Itxela, eskerrak genti be impliketan dan, eta bai. olako gauztan. Bai, eta atzo be, basaurin, anitxelesko zen harti, eta, eta zelako importanti dan. Bai, olako bai, egot, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eragazen bai, dugu pizkate, jin... badauela aldaketa baterako bai. urratz gogu, ez da? Astakai. Hori da, ni behin janei dut zinat, ez? Bai. Ez azken nien balts, baltsune guzti horretan, ba, agertzen da olako argit jasunez batez, bat, ez? Baitzete... Olako egoerak sufridu bi herrizetiek, ba, bueno, ben txete herriz bolkau izen da eta babesan erakutxe otze bai. Ekaini eta familiz yeri. Bai. Egun e, karizitan behitxelesko argazizik gondi, antza bai. ekain eta eta ez dakitx bere, familiz eta hmm. behagertu izendiz, bai. e, publiko ki eta harpiz egon eta oso Eta perak egin behar korike... beretestia beret antza montau. propizu egon eta hori eiteko behar bai. ausar da izen bidea. Bai, oso, oso. oso gorra eta... Bai. Bauri, bei, bei. Oneri? oneri be, laizi hartu beste, bezarkada bero bat, bei. ekaini, familizieri, eta basauriko Dai. eta bertan egon zinien dan hori. E, bezarkada... Eta homofobo danak e, mierdara. Zin jau, eta zan baitan, zuzen. San Juanetanen bihueben basu bat e, izortan, da herri guztietan, azike homofobo danak zutera. Barri, Tita. Ba bueno, jarraintzeko gure egunerokotasunen eh, repaso oneri. <risa> Aipatzeko, izorretar bat e, soser lortuei dau, antza, e, gure Erlantz saldun bidek. E, lehenengo postu posto irasi dau, tozalde guaran e, izineko mendil asterketan. Erlantz be oso ezagune da, mendil asterketa guztietan oso... oso Ixorretan bai. mendil zale top. Bai, bai, bai. Zaldei mendil karteko kide dala be uste dut. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta bere lagunek sortu abien, ez da? Bai, da. bai, bai. Bai, da. Hori da mendilasterke. Sortzaile da bai. Sortzaile ta parte mendila dilasterketan be hitzela bera, eh? Osea, ez dagits lari. Lanko hankak dice... de cosenerak, shlako... eh? Hankalugi de godar, bai. Eta <risa> eh? hey. da Da bueno, Erlanzen inguruan, eh, 82 gora probat eh isketan, mm -hmm. eh, egon zaitezia di entzuliok, se gero Esantako moduen, tozalde guaran izineko lasterketa honen inguruen, eta Erlantz aldun bide izortarra lehenengo posto hasi da honen inguruko... Lehenengo kobaldiz eta lehenengo kobaldiz guenda e irabasi. Asi que, bueno, lasterre karikuz barrezik horren inguruen, eta ya gure egunerako tasuneri e, ya, e, amaieri emoteko. Aipatzeko, Idoia B Idoia B izin artistik wedekonak, CD mm -hmm. Barrezia e, kit antinostalgia izinekue. Eta bueno, oso CD interesgarri xehi zen da musika oso hasortzen dau, bera eztan gut oker espana duroan garra es, e da bera, ez? edo. Está bainokoa, está bainokoa da. Bueno, baina inguruko, ezta? Inguruko da. Dagope inguruko musika ritxe batean dugu senez, ba bueno, entzun daigun idoia be, kit antinostalgia CDko, abesti bat. Menen txundu eh, Idoia eh, B, be, Idoia B diagane, eh, kit antinostalgia berezede barrisen abestiz, eh? eta bueno, oin gure laizia erratiko, Neskak, iratik eta maitanek, eduki prastatutelen, haipatu egun moduen, eh, gure erri, errikide dan eh, erlantzek, <risa> Erlan. irabasi jendauen, hendi lastarketa oso garrantzitsu bat, eh, tozalde guaranen, bei. hori da. Eta bueno, Neskak, ba bueno, aurkestu apur bat, eta ipatu ba, e? guselan egin godan asuntue. Ba, mendeko teleponen besta aldien erla, ez Va, ya orilla, orilla, mena, mena. ¡Ampa erla! <risa> Serán sabis. ¡Amenche, menche! ¡Amenche! No, vale, vale. Vale. vale, león está bien, soy Xonac. La historia relativa de equipo en partes. Va, es su, es que rega su también. Carrera ha ido a los de Guaran. Huesca <risa> en mayoría guaskan izan bai hau da aurre partenatu dela eta bertan izena hori txikitsu baten nozito higienekoa guaskan da hanik asteasan karrerie eta bertan inguratuta dago mendiez mendiez inguratuta dago eta bueno altuenak an 2000 metro badeko da aninguru ni izan karrerie bai <totipen> talengokoa diskuen sara talengokuen eta irabasi esta Eh, va, ba, bai. <gülüyor> jo, humillante huela. Has talde generalan eh karrera egita inbarik eta, ta bueno, hola sortezuan da bai, iradasi, hasi sortezuan. Oh, tu orduen, ez Sí, la. Gogo, tu buen Bai, bai, gogotxu, fiskat ba, enavia, has talde generalan el finuron eh lisuen edo esan da egon da gora ta beran e, abi ba, internetan ore <gülüyor> kuadriatsu da bueno, ba Agorata bera bastante ondo nagioa harrije mentzeta bakarrerik karrerea gointzate ba antzandileko ba hemen aitzikita motengurundeko guzmu nagas ez da agorata berabiltzeko ba festetuta ez antzades nivel handi jinabasik era kopartin eukon karrerri ba antsa sinitzen nahiko naiko forte da gustora gero berantzakorago bilburren eukones ba tartetxu atate neukones ba ondo ondo luritzen mentzara binzet ondo bai ondo eta ben ibiligara pizkat trastietan eta berre san ibilisairen zu Bendei lasterketetan taulan eta... Baako guzemen datu batzuk, adibidez... Palmaresa, eh? <risa, eh? <risa> <risa> <risa <risa> trail du haukatan lasterketie birriten... Bertan egon zara eta birriten... Bigarren postuen geratu zara, ez da? Okerrez baina? 20. Malaguan eta 20. Mase jan. Eta gero... Ultrail estelz del sud... Lasterketan 20. Mili zara? 20. Mase Eta bigarren postuen bebai? Ez da? Kai, hori, hori, horla, joto, pero, kristo un millas negro su baño, goso merillo eh. Listo, na. Joé. Joé. Migaldala uno, mendi, saiatzen da hori, eh, azkenik urtetan bentzez hori, ba, txikate entramente okeinda hori, eh, ba, aste santutik, ba, ira ira bitarte hor ondogoten edo bentzete ondogoten da aldala ba Kampor utzutan el astezketa gaizen ba de paraje desberdineko sortzuko bait picos Bye. euro para do cataluña edo pirineo ta da topetako hemen euskara zen bai, tontorak eta politidekoguz baina gero baso asko dekogu ta asko es da hola fiska karrea desberdineko teknikotxo topetiarren mm. ba beti urrundu egiten gara mendik euskarratik e, eta zelan hasi zen zu mendi lasterketetan ibilt zen zelan zertu senduenzuk musturre mendi lasterketa munduen ba bueno ene basandar de moduen, eh beti ezautzea jotzen ginen, es, ba, beti alboko errizketako martxeta da ta bai egiten hasi ginen, hau da ba, urte urte desente ta martzak egiten martzak egiten, ba hau, pis, pixka gero tarintsua, gero tarintsua, tarin len ba, berantza da hasi ginen, gero gorantza de, hasi ginen zu zerbaiten da holantzik, ez? Ba, akorduen deket bale lengo baztek egin dut, ba, ba, du, ba botego vertikala sí, edo sorbinen lastertetie, holakon baten gendu eta hori be gogorra izeten no? da, eta no? i Va, va, va, va Iruan dice, te amasortes urteas de gusto Tenía abuela, bebe, bebe, beña ogunche Vestera, batera Oingualdien bocadillo Da frontal azte, atrezzumokos zapatíagas Vende cual que invidí, eh Venga, venga, venga, venga Venga, venga, venga Es que anaca jugar a perfecciónetan gau, sí, baina Venga, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Da seme ta temporada no. orduen. sortuen, hasa 18 urte gazten senduzela, hiru handiak edo ordutik ordu zabiz? ba ordutik ene ba hori ba beste deporte batzua eh, konpa konpagin dute da ba, bueno, beste deporte itxite ba futbolata jugutu eta denalako, e, ba orain ba stege jo, ba basorako, ez? Orain basua disfrutatzen du ba geien da horte horte. Eta zera, konentrenamentuak egiten normali, ya nola entzen bat, pero estando zuen, azken aldizengitxea, einda zuzen la... Ian... Ba, bueno... Ba, eh... E... Claro, lehen juten ginen asteburutik burrutik, aste burrutik, aste burrutik, a martxak egen. Ba, gero... Ba, Kontuazte ginen, aste burrutik, aste burrutik, akero, recuperetan aste osu egen. Dago, aonek beben dana moden entrenamentu, bide, orduen aste barruen behe egen dugu, aste barruen behe egen dugu, aste barruen behe ba, ya... Bai, luzetxo, hemen bariko badaino da badola mm taldetxo bate do la maju -hmm. eta eurekaso bitena ez arkaitzea, Silvia gaz da ditu mm -hmm. da hala gente batean siltena da gustora. Orden no, basak ere bai, oin despertadora eh, <risa> <biten>, eh <biten, risa> yeah. despertadorat da frontala mageruta gidu eh, bitena irgen zer, temporia, temporia zateko taldien ibilten zara es, ibilten itxi hau. Bai, aiguela Stebarrun ba, ba bakarre bakarre gehi jo baina oina asteburutan basaitatzen has, ba beste gente batea ze, ba koexistitzen edo. Bai. Mm, mm, ze bestela goizeko soiletan genen obera bakarre jakiteko, ba kontaite da. da, da. da Hollanda. aurrera begira badeko soilan erronkaren bat, ba, beste karreran batera gurezu lejuen edo Holland nahonche pizkat azena laburtitan ba hori minegas ba, ba, nabi. ja, da nabile pizkat kaderatik etolenda da hori bakuntza baten zain, da hori horren bitartean bazeuserreek enguran banabil da pizkat oinekainen da ustailen jarrea biduaz da bat andoraldien dau eta beste bat ustailen hamarrien da, horre, katalunian hori munduko chapelkitik jego eta horra jo te basmue badek eta ja, abersan aber eh, aber no deiteko ban hau e, bakuntzi jeko ta garen kasai bai aber duzu eta bai da hori da bai bai Ja, ber, so <gülüyor> Eta gukbe badakigu amenei eh? sortan badauela saldai menditaldi, ez da? Eta bai, sortzaietako bat zara, ez da? Oker espanabil? Bai, azkenin eh, saldai, eh, bueno, eh, neu baino generazio bat aurrerako gazte talde bateko bat ba, etxin bertan eh, sortuan, ez? Hmm. Da, gero, ba, bueno, errelegu eh, hartu gengin bertana bat bertan be ba, bai, kintza batzuk inzien, in, in, in, in da, bueno, eh, soritxarrezak bat etxin berrin zan. da, gero, handik bai, urte bat hai. txutara bai, ola, e, kohadriatik... E, baidea batzuk urten zien da bueno haia martxan ifiniko gendu planteagendu n herrien ez mendibatz batean planteagendu da er, posible dizigo ditesan da bueno urtiek aurre urtiburu aurrera baia pasodia 11 11 urte ta hitzama diziko baina orduen zu ezinan egon e, so, sortzaile talde horretan sabeis esaten eta hasikerako talde talde horretan ez e, ni baino pare bat urte nagusitzu hobeki zien zien Sí, sin batzu sortuteko e, ataldie bera. Gero ge, geuk berartuen gendun eta geria ofizialki ofizialki ba eh bagua ba, abaitzierreta urte batzutera ba martxan ipigen genuen mm -hmm. bai. Da zeikintza mota antzolatzen dozu ezolan, ez badakit, e, zier eta holan. Ba, bueno, eh Dekogulan, eh, agendan bentzetu, urtuko agendan, bada batuz, egin tza lan finkue dienak yeah, edo, oinia adibidez e, well, pandemiziaz edo, ba, ezin izin doguzenak genie do jarraitu egin yeah. edo, baina yeah. bai, hori iran gaian dako e, igori egin da, mm, eskietako irteria, gero, bai, mendi martxi ebera, mm -hmm. gero, zan da, be bai, mendi aztin bai, azigara eken bizikleta martxi be bai, be bai. Mm -hmm. eta gero bai, deko gule, bapiskat, Bai, ba, gente gustu jeri doan, parte gure dagoen gustu jeri doan zabali dauen, eh, erronka bat deko gu, ba noberan kontu bere, ba Mendizabete diskurtetako, eh? eh ta hori Sala Mendiz erronka do, ja laugarren urtie badarua, da ba bueno, eh harrera ona deko, ba lurretatik kanpo bai, ba, eskualde eskualdetik eta sein eh, Bizkaiko kanpo bai parte hartzen daute, bueno, bai ume da, familiako genteek eh bueno, lagunatzen baiteko moduko erronki da, bai. Bai. Osondo Irlandsa da nike galderatxo badekot. Zube Mendizainda basuen asko biteko zara eta bueno, ekingor solako anedota ugeri niki imaginaetan dut. Eta galderia da eh zein ja akorduen deko sunen momenturik e, txarrena, eh? Holako mendila lasterketaren baten edo holako errutaren baten eh zein da zure yeah. e, momentu gatzena edo momentu txarrena edo. Bueno, niki esangotzu tolan eh badago hemen e, Gipuzkoan Beasainen karrera e, bat e... Eumileak editzin dena, eta... Gusta, uh -huh. elengo edizinu izan. Ba, da, hor dintxo bako unenten pizkate... Ba, pizkate, eta, bari, pizkate... Beno, oiniz egin egin hauen, e, ba, korrekan, bari, oiniz egin egin egin egin edo... Eze, beno, oinko bu mori karre etakoa. Da, oiniz, oiniz, da, bueno... E, ara la la la al día handi batego san ja ya 11º kilometro be bai da hola ni potter millas gaseta potter millas gaseta fiskat hola ni pia poru galdute ya ikusten azut bai da Bai, bai, lizarruzti diredu duten, da antxe-txe berrizen dagoen, da, bueno, bastante momentu kurula. Bai, geran kurrujako posti, behar dintzen, pizkate den pola dezente behar zeinien bertan, bai, etxeak unor duko, bai. Mm. Da, bai. Da, beste bat zupe, be. <risa> <risa> <risa> azken horeketan neti deko, eh? momentu mm. nahek, momentu txarrak, eta, bueno. <risa> <Yeah>. Da, <risa> <risa> oso txarrak espadia aurrera behinlik, eh? baina ja, oso, ja, <risa> <risa> elten basari, ja, puntu horretara, ja, bai, <risa> bai. oso. <kausa>, bai. <risa> Jo, bi zure sartu eh, holako <rere> ekarrak <es> eta que daiteko, eh, baina. Igual comenté barra intentó gobes, baina momentu eh. Hipotermia eta alucinazioek eta. Ba, bueno, momentu, doena... hora, eh, baina bueno, eh, jakin momentu txarra pasetan diren die horrela holako karreran izan momentu txarra pasatu kien die eta bueno, eh, gertura, no bera sortu basta edo eh? no, no sei lekin aurrera da pizkate no beran buru ez da garrantzitsuena e hori hori egiten da gehihen bat, eh. da momentu txarra modu, momentu ona seguro kingo susela, Zuek, ez? Bai, hori da, hori hori da, hori da, hori da, Asko, bai, bai. Oso hondo, ba, bueno, hon eh, arte gure elkarri eh, eskerrik asko. Eh, laia errati honetan eh, gure gure izin dugu eh, zure barri geixeau jakin, eh, zure erronketa, saldai vai. mendi taldietaz eh, me informazio geixeau jaso, da gure entzulir eta eskenia, así que, bueno, beste barri, Erlantz, eh, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko segure eta segidu bai. <risa> seguro, seguro. Seguro gaiz. Gaurrengo ah, batean, ah, eh urrengo ronkidikosunien, da bueno, seguro podio umetik e uh -huh, gertu biliko zaela, así que bueno, encup este dicho bat eta komentako esku zu. Eh, Bertara, Bertarabe, atie ke saoli dekosus, vale. Erlans. <risa> vale, va, ya va. Ondojen. Osuno, Eskeregasorlas. Eta bueno, honarte gure Erlantzeri, eñiko elkar esketieta. Osa moduen eh, geratu da lehenengo postuen, tozalde guaran mendil hasta arketan. Eta bueno, buscan, espero dugu en txuliek gozatu izena ez. Eh, erlantzeri inguruen geitza hoja eta saldai menditan dien eh, dinamika. Pues de no de de... Ostras, y jasona venían me sube a un ostras va, va, va es rico está bueno es garranzi chuda es rico gente así que bestibarik técnico eh, en Tsunegún Brooks and Donen hardworking men a besti ya I can ride road, and paint do men can't I can't Got everything I own By the sweat of my brow From my four-wheel drive To my cowboy boots I it all to my blue-collar roots Feel like I'm working overtime On a runaway train I got to bust loose From this ball and chain I'm a hard, hard, working man I got it all on the line the promised land And I'm burned Friday night I like to party hard I carry home with the Cadillac cutie spend my whole week's pay on some weekend beauty come Monday morning I'm the first to arrive I ain't nothing but business off from nine to five I'm a hard, hard working man I got it all home of mine for a piece of the promised land I'm burning my candle at both ends But the only way to keep the fire going is to outrun the wind I can't wait to get up in the morning and do it all over again Well, I'm a hard-living, hard-working man Amel entendo esa moduen Brooks and Don't Hard Working Men abestitze, eh? okindu Erlantz aldumide, mm -hmm. e, mendila estarketan e, adiktu eta bertanda bilgen da esan dugu moduen, tozalde garaanen irabasi izendau, e, mendila estarketie bai. eta bueno, hazi eran dugu barrizetan dinamikaren bat egongo dela biribilketa izen eh? baina bueno, bai. eskara hor sartu zoen, mm -hmm. emendekuz e, maitan eta irati, e, biribilketako dinamizatzaiek dizla bai. uste edo bertan bai. egongo diez, apur bat antolakuntzan antolakuntzan <laughs> Da. Eta bueno, ba barra libre, eh konta zer da biribilketa, ze dinamika hongo dizen, ze ekintza vale. eta eta vale. ba. Bueno, ba asteko eh domenica egongo dana da 3. biribilketa antolatzen dana, aurretik egin izen die Durango eta Saldivarren, bezetan oh, hein Covid arazugaitik. Mm -hmm. Bai, bueno, asteko zer da biribilketa? Biribilketa da ne, e, Durangaldeko neska Kastion eh Horri da. Bai. Bai. Duran aldeko uh -huh. neskagaztik, elkar saretzeko, elkarra esabutzeko, uh -huh. elkarra hausnartzeko, bai. elkarri kesi, desikesi. Dana. Bai, pixkate guk deko gusene, buruen deko horreke hausnartzeko gai horren danen inguruen berbaiteko eta... Danon hartien. Danon hartien, bai. uh -huh. elkaratzeko ba, egun horri da. Yeah. Bai. Uh -huh. Bai, eta oinko bidegoera gainera, pixkat alden dudos kubat abestien eta barriro basa saretzeko, dano batera da. sortzeko sare bat... E, Erozein einarasori aurrein alisteteko badanak batera, ez? Mm -hmm. Durangaldean. Vale, orduena harreman eh, eh, sare bat, eh, Durangaldeko neska Asterisco? Neska Asterisco? Neska, neska Asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco Gastiet. Gastiet. gero aipatuko esku zue. Eh? Claro. Va, vale. no, no, no, y lo la radia con la y otro está. Osondor. Do me canto, do etatik aurrera. 12etatik aurrera eta bueno, Durangaldeko neska Gastik batzeko, harreman sale bat sortzeko eta bai. bate tresna eta konpartitzeko leku bat izango da. Eta bueno, se ustakik, ser egongo da, berta, non se se tandatza dinamika, Bai, hori, pizkat dinamika hauek izan eh er... salde hoebe. Joe, gaune ze zeport zaniat. So. Joder, so, se, se so. <laughs> vale, vanoye. Ánimo. <laughs> <laughs> bueno, eh, Ayuntamiento de Sornontzako neska ikastien taliek taldiek, deitu gabeela bilera bat bilera hori telematiko izen zan eta uh -huh. bilera horretan eh, batu ginen izoreta kuek-uek-uek-uek-uek-uek esan dibarrek-uek eta herri horrek izen ziren eh, lehenoko bilera horretan agertu ziren uh -huh. e, kideiek e, ki Eta, bila horretan, e, pues, e, pentsau san, bera bueno, baki san, bere zideia bai. basan ja, baina eurek e, diktu boskuen, pizkate hori. Bai, barriro harteko, hori da. 2000-a so, gehianetan egon, barriro harteko... Hori da, utzune hori egerri mm -hmm. zabiela eta utzune hori bete biherzala 2000-a bi bat honetan, ez da? Ordoen horretarako, e, hasi ginen, e, pizkatea... Eh, horretan bertan, pentsatzen na, nunengo dugu. Venga, bai, ais horreta mm? konplasaen pentsatzen ja. Horri, eta zabaldi badetzeko baita zabaldi dauzte mundu Eta gero transportardetik aldetik ondo da urangalde osotik etorri aitzete koix horretara. Mm hori -hmm. erabaki izan ni eta ordutik aurrera indien batzar guztiak presentzialak izen di eta ais izen die plazan Bildu izen gara arte Da, hain retiak ba, osatzen e gitar haue. Ba, zer uh -huh. gure egin unaukin, ba, formakunta gure egule haukin, baina ez bakarri formakunta, baina nahi dugule aizialdi aizialdi haukin, ez bakarrik tailerrak eta txapar, ez da gizterpe, bai... Oida. Ondo paseti, ez da? Bai, bai. E, ikese baina gozatu, eh, baina gozatu, bai, ez Hori, ze garrantzitsu dean, be, bai, saletzeko tarremanak sortu alizeteko, azien aizialdi txik, bai, baina. bai, baina. bai, baina. bai, baina. bai, baina. Baina gozatu, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bai, orduan, eh, azaldukogu bizkaratzenan egitaraua. Hori da, bai, bertan, eh, esan dozu, ixengo dela domekan, ama aurrera. Eh, eh, gabitza foru pizkar kontroletan orduen. Hori da. Eta esateko da. Joder, es eh, eh un, eh un pertona A punto, a punto de vista Es eh, eh un, eh un, eh un e una tigora Ves que va a temer A ver si te va a dar A ver si te va a dar A ver si te va a dar A ver si te va a Bir bilketaitzena. Punto. Bai. Xan da, hoye xagoak bilketa feminista. Bai, <risa> hebestelaix horreta goasta asamblea eta hornotako talde feminista edo Vale, bakotza bererriko talde feministari edo or? el kartirido galegi, ez? Eh? Ze buru bat informazioen eske. Que? Vale, orduen domekan eh goizeko 11tik aurre egin da, baina bueno, bai. bertara agertu eskero persona bat, zer ekingo dause? Vale. Tratamentu da. Hori da, ba batzaretan SR bigarren batzarroretan ja Erabak izan lotu bizi hala ja pizkat zer gure dogun biribilketa honetan e, egotie, Eta mm horretarako -hmm. askogara 12etan eta bertan Duran galdeko talde feministen aurkezpena egongo da. Ba, baie, bai San taldie, bai A bainoko taldie, oin sortubarri dan taldie, ispilikuak deitzen da, okerren bai, nabile, ez da? Bai. bai. Eh, osa matako taldia su hasiak, eh, Lorrixonbe bada utaldie, duren gonbe, biribilketa, oi bilgune feminista da hau. Ei, Lorrixonbe bilgunea da, hamen Amaniz horretan estado? Estado ese. Bai, baina mugimendu bere badau, ez? Estado ese izan sortu e, baina baseratu, baina gogo e dau, eta güelonek emotenoskupiska. Inderramo gora, zuri Baina hori hor herribakotzeko movimendu feminista bako itak ba, salduko dau zein herribakotzeko egoera, eta astertuko dauran pizkat zer dauerren ibakotzen, da igual, izanetan mm -hmm. estau ezer, baze bia herri zen dauen, edo hori mm. pizkat astertzeko. Mm -hmm. Zaites, garri neskak. Da, eta mm honen -hmm. ostien, etoriko da, usnarketa bat. Ia zer da, neska asterizko, eta gazte izetio, eta horren inguruen pizkat edo bai, nartien, egingo gune da, usnarketa. Hori erabiltzie. eta uh -huh. gaste neska gazteak, geta... uh -huh. eta hori da. Ordan bertan entauko gara ondo? Bai. Eta esplikatu. Quiero quiero saltuko ondo. Orduan inkognita eguneen bertan ere da, ez? Ba intrigas gatiko gara eta gure da una jakite, ba gerturatzie. domekan, goizik amaitzate aurrera, biribilketa. Gero honen oztiene, ja eberdiz helduko da, Baskariz, eh? Baskaria, Oden, eta... Baskaria autogestionatu auto auto da. da, makotzak beri ekarriko dago, be, makotzak beri aukeratuko dago, bai. eta listo. Eta, eta tarte honetan, hau da, bai. e... Lauterdietatik oh parkatu. Ordu biterrietatik lauterra <laughs> Lauter ia garte, eh? Sei grafia da ia rengo da. Heba. Bazkalordu artean. Sí, grafia da ia. Ondo es, bakotza hor bere material propisua, kamisetaak, poltsak da. eta bereita. Aukera dau bakotzak bere etetik kantxike ekarteko. Tinta izena no. da fuksia, horia. Eta guk be eh biribilketako kideok eh guz, guk poltsa atuk. Eta ja grafia e, utakoek. Foltza horrek, bakotzak segi hau eta bakotzak beretzate eiteko aukera dau, segi euron truke. Hori da. Oso ondo? Horten toke artistikuebe, egor dago, ez da? Hor dago, ez da? Hori da. Eta gero arratzalien dauz e, beste tailer batzuk. Egon godi, lau totalien, baina bakotzak bi aukeratuko tuka dauz. Bai, bi txanda gongo dira. Bitsanda. Osa, lehenko gongo dira estakit, ordu tegia, teko zuzor du tegia. Bai, amen deko. Hori da, lau terrietatik, bostak eta marrak arte egon godi, bitaier. Ba, eta E, bai, lodifobia eta, edo, bai, lodifobia bat edo e bestie aukeratzeko zapalkuntza koloniaren inguruko tailarra. Ostezgarxi bihex, eh? Bakete bai, bai. bai, bai. kongabena bai. da irabaki Lodifobia edo Ego zapalkuntza koloniaren inguruko tailarra lauen. Bai. Eta gero eburan kotxan datorriko da. Hasiko e, da la bigarrena. Eh, besterdiak, barkatu, eh, gaur nau. <laughs> Bae, maitane. Eh. Anima maita. Bustak Mine... eta hogei edatik zeiretara. Haupa maitean. <risa> Mine huru bain oren eh? Kontro da, ezak berroi minuetu irartzen <risa> <risa> eh, bai. bai. da, buzela. Hori, Eta hoin behor duen, hor eh, duenetan aukeratzeko, ez da? Bira, biz. Baina, baina, sozialetan ematen den eh, indargeria ninguren ausnartzeko, taierra. Bai. Eta, eta bestie, baina, itz, oso bai. lodia. A ber, a ber, txau, nero? Bestie etero Bueno, sin escalar técnico eta mor batzu, baina mobilen trasti da guztenota. Eta aurreatuengare. Desetero normalizatzeko tailerra jaizemos. Desetero normalizatzeko. Desetero normati. Bisatzeko. Eteronormaltasune de de seideko Vale. Etero, o sea, deengo ikesibida dela berbie eta gero ja jo deia de tanara. Desegiteko tailerra. Horria. Ura sistema exterior normal eta klaro ba, ez ez aldentzeko hori eta eta. Ori da. Aldentzeko. Ori da. Hori da. Ordene 2 biselako berbajokoa. Bitzan dagoengoko die eta zanda bakoitzien tailer bat edo beste aukeratzeko. Aukera. Ori da. No? Jo kompleto, eh? Bai. Tailerralde bai. tipe, eh? formazio bai. atletik eta bai. besteko. E... Bai. bai. Eta gero dato, raizialdia. Ori da. Ta egongo dies 3 kontzertu. Hori da. Etorriko die Eh, Paula Antaldea, Alternaria, Alternaria Eta Alter? maidea Alternaria, Alternaria. Bai? Eta Laru Taldeko maidea eta jo iru kontzertu dana eh? Bai, bai. Osa, kristone planifikasi nue bai. Egun itxela izango da, benetan <risa> Txurona uh -huh. bai, bai. eko Oso itxurona Txalueko oso, txal, txal, oso baxotzen, nire teniko Osa, nire Jo Baña, baña higo ah, volumen al-tecnico ah, Gaurre técnico aldaketa dokin jo eh, Gure hey. técnico dane asierriri oporrak montxe guz, emendeku eh, Gure hey, laizia errateko estudi zuen Baña dau gaur superbizetan, se gaur gure técnico eda Ander, isilik <risa> <risa> <risa> Ander deku técnico eda Chalue baxo entzunduz, baña chaluek entzundu guz La eskartzen bon gure da técnico eskarrik <risa> Hola Ori, ori Hola, mai <risa> Eta bueno, egitena eh, baldetik hori. Hori izango da. Baina gero bai igual eskerrak emoti anbototik ekaisei. Eh, eh, Pero... Porta dan agertu zari. Eh? Porta dan, wow. eh? Itxel <laughs> argaskia osona. Oso. <na>. oso. <laughs> Itxel, eh? Biribilketan ibe Muñako, bye. lako eh seguimendu bat bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Vai. Eta gero lortu dugu elkarrizketan botogaz? Hori da, eta bai ezkertzi emaialen eri, bizkaiko izan behar. Tartetxo bat, lortzi garen eta... Hori da. Eta hori da. Oso, non eskaek Oso. ba... Txalo <risa> zaparrari, eh? Bajo, eska... <risa> Temiko, <nico>, emotena <risa> apurra bat, ba, joie. Hone, txaluek, <risa> ba... Osa, emotena... Ola! Ola! Ola! Ola! Ola! Ola! Ola! Ola! Osa, en plan, txalo, eh, ba... Sin más, bai. Da. Nah, bueno, eh, bai. Eta da. arte, bueno, eta sa... orrate, gero bai. egunean ziar saiatuko gara irratirako. Eh, bai, zeu zeu ekarten. Hori bai. da. Testigantzak ekarten. Bizkata ber tailerretako uh -huh. isaisek be animetan da gusten fiskat kontetan zer zeu dabe. Hori da. Bai. Fiskata urpentzi Eta gero zube kentzu analizateko. Eta datorren Marikuen be kontuko guko da. Bai, dela kuendan, claro, Eta argazisek ikusiko zuez bi zure die. Danetik egogoa da, así Animau zureke bai ondinio denbora hosia? Orduen egongo eh, da formakuntza aldia, aisialdi aldia, uh -huh. eh laixiartegi gasbe holako kolaborazio bat, bai. eh Durangaldeko neska gaztien arteko saretxe bat eta harreman bai. eh, sare bat sortuko da. Hmm. Na, oso, oso, oso dinamika interesgarri zbere tan neska ke. Bai. <laughs> que bueno, eh, eskerrik asko, industagix, txalue deko guzen. A ber. A ber, Ol, oh, no, no. Ba, beretan ez ka askolako gauza itesgarrizetan inplikatu egotiarren, mm, eh, beretan eh, itzela dela holako dinameketa ugiteko, ugite. Eta dator, oin, bueno, oin dator, temazo, temazo, temazo. Porracorri, eske ni kanta bat, biribilketa bai. oneria, bai. así que bueno. Bai, bai, eh, best... oneri, aurreko, bai, biribilketa oneri, beres aurreko, aurreko biribilketa, ah bai, ez da. Biribilketa da, biribilketa dago. Bueno, biribilketa beste, eh, goratorren eskutik. Entzun da egun. kolectiboak erazlaketa, hauez delako gure horreka. Biri bilketa! Erbanakoa neindar bilketa, kolectiboak erazlaketa, hauez delako gure horreka. Biri bilketa! Ba, entzun dugu ongetorrin Bai Bili bilketa es. Gora etorri Oia ma Oia Opa ongetorrin Onggetorrin Refusiatuak Gaborle <risa> <risa> dutten Albatuatzen izena, eh Bai, larruin jatzen Bale, gora etorrin <risa> Bili bilketa entzun dugu Besatu dugu bai. Iratik eta bisok Bili bilketan inguruen Ber bain dugu Ria. Eta oin Aimarren Momentu heldu da Aimarrek badeko tarte bat Eta denok esagutzen dugu, eh ziñamitanea eh? eh, abertu batek dinoen moduen bizi zaitez bizi norlako azaitu bizi tza bizi tza ustio kontor nahi ta zelebre ez zileko aurkitu neurriaren giltza bizi joagartu dungore Hau pamaitan, eh... <risa> <risa> <risa> Yuhuuu! Ongi <torri. risa> otorri! Ongi otorri! Ongi otorri refusiatu danak, eta, bueno... Eh, Aipatuzun moduen, eh, bagatuz beste behin. Gure bizi aitez bizi tarti egaz, eh, bizi aitez bizi osasun txu, eh? Mm -hmm. Osasunen inguruko tarti edau. Eta, bueno... Gaur segasinduzun lotura. Gaur, bueno, lotura... <risa> a ver, a, zoruen, a ver... Zuruen eta kertzen dagoz beti, ona? Eta, bueno... Hari nagoen eh, egon nintzen... Eh, nintzen egon hemen bertan eh, graba sinu, Baina gaurintzen entzuten eta ez da gara mintxo tartien edo osporra inguruen berbatien bai. egon zinen, ez da? Ah, bai, mm. bai, eta, bai. Egin zirat, hori da? Bai. Tartzen osan bai. bai. da? Da gaizen ninguruen, baina. Hori. Hori. Zilako, benar, daiz jo, eh? Juhu! Jaizek. Da, bueno. Da, egon zinen eh, osporra ninguruen berbain, Eta hemen entzun gure tekniko dane Ander. Osporra ninguruen berbatien, bebai. Ez da get, eh, Ni. Bai, izan ziñun, zure oporri idealak seintzuk izango zine eta... Ah, bai, bai, bai, bai. Seintzuk izien, apruebate kontestu ne pintzeko, Andar? Texas. Texas. <risa> Texas. Zane... Eh... Bai. Ka country. country edo country musika Tex-mex Tex-mex Tex-mex Musika mm, tex tex <laughs> e, <laughs> e, ekitaldi zen inguruen Estatu batuen enten jen Eta hori entzuten e, jurintzila gotxien e, Baze behitik ez ez Gaur ingu bizi jaitez bizi tarte bat Estatu batuek e, -E -U -U, Eta osasun arazuen e, inguruko <laughs> Inguruko tarte txobat prestabio Tenigo, adion Ze, apur bat kontestualizetako e, gaur Eta gaur, nazarin beste batean dinamika bat ekarri ginen Demagun dinamika Ba ja. e, Beste dinamika bat ekarri egu Oiko egun bat texasen Izin gara dinamikio <risa> ah, e. vale. Eta apur bat kontestu nipinteko tekniko Kantabate karriot e, Apur bat intro moduene hilteko e, Behin betiko paralizize taldien dien e, Oiko egun bat texasen mm -hmm. abestizia Eta bueno, entzun egun zarrerie Intro moduene tekniko Entzun albada iguales ¿Y vuelves? Hmm, <laughs> <claro>. Técnica <laughs> Y tramo de Bueno, <risa> en el entzitago un guregorko, hoy true, eh. hoy con un ba Texas, eh, ne, mm -hmm. en eh, <risa> parálisis tal día en permanente tal día en un día cualquiera en Texas Minkas por una vena vestí country, va, <risa> ba, <esta, risa> gaurko, casi, ya ni va a ser en baile Ya ahora da, sartzi, empezaba diciendo Eta, bueno, bori, santokon duen, gaurko dinamiki eh, ohiko egun bat eh, texasen izango da Eta, eh, bueno, <risa> ekarriko eh, e, guz, eh, kasuistika desberdinak Beti, santokon moduen, osasun etxorrada barik eh, bizi tartie da Asi que beti osasun ikuspuntu batetik ekarrikoz, vale? <risa> vale Orduen, eh, demagun eh, ohiko egun bat dala texasen eh, Amazazpi urte deko zuz eh, uh -huh. urte, gaztiz, ara, bizio zu vale. deko zua Eta ikesten zaubis, eta, Universitatea de Las Hoyas. 17, bai. Bueno, 17, amas ocho, está eta preparetan estatu eh, batuetako EE. UU ko e -e selectividad de kosu, mm -hmm. eh, ah, barru, claro, soy tuya, ya voy, claro, está que baiñabaiz, era Eta hori, zauz ere bertan, e, selektibateko proba bat preparetan, klasien zauz jarritxe, e, zure apuntiek eta hartzen, eta han, e, klasiekite bat e, altzetan da, atalendau e, pistolie eskutik, eta tiroketa masiboak hartatzen da. Eta zebazten da hemen, osasuna, osasuna, osasuna da arazuek, osasuna arazuek hey. dauz hemen. Orako gauzak asko paztandi estatu batu eta asko denez legekoak dakigu poduen bertan armak eta auki legalizatu dauteu eta arma movimiento asko dau jente asko armak eta dekos eta honek hartzenazu osasun arazo oso larresik ez es tie hor uh -huh. beruzko eta ez es es hemen osasun arazo uh -huh. larresik tortendia eta bueno datu batzuk ekarri gou se 2019 zen 41 tirok eta egon zien eh, estatu batuetan eta 211 hildako osasun arazo eskoletan edo Eh, generalien, generalien, baina asko, ah, eskoletan eh? Eskoletan so... pilo bat, eh? Eskoletan... Eh, eskoletako tiroteuen inguruko datu ekarri dugu E... Eh, Zan da... Baina, <laughs> tene iku embarrezka dagoz. <laughs> Eza, bueno, espero, bizet, esbilitakti gandek, baina, bai, ekarri dago. Eh, dago. dago. <laughs> bai, estatu batuetan... Eh... Dau, berroketa mas azpialdiz gehi hau eh, tiroteo universidad eta eskoletan Beste herrialde industrializatuetan, baino, satanak batute herrialdi mm -hmm. oza, imaginau, Europa, Asiako, Afrikako eta Latinamerikako Estatu industrializau guztietan, baino rogatamas a espialdezgeixau eh, en tioteo wow. universidadietan. Oh, Así que, bye. estatu batuetan bici basari, eh, La higiene ratas y entzuten badozue... Eh. Chaleko... Contus, contus. <risa> Chaleko antibalas. Contus, eik eh, da, eh... Joes... Que... De alto riesgo. Eh, Ay, o sea, eik eztie... Eh, eh, es juro que universidadera. Es, es, es un universidad era. Que clase era. en claseera. Seguidme en era. Han en la osas unadaso a escorik. Bueno, Vamos. bueno, Ay, baño, bueno. Na, no, bueno, aipatzeko onogaz bade lotute, ez dugu ekarri abestitze, ze ya oso, ja, jumilagun oie asko. Baina ziklozitur gait tal die dara olako e, pop-punk talde bat. edeko kanta bat, institutu armado daitzen dana, entzun dixue oso interesgarri da abestitze, bertan kontan dau, istorija bat, e, ba, institutu baten e, olako gertakari bat, gartutu zanekue, oso kanta interesgarri ze, barregarri ze, eta, kontuz, ze, barriro dinotzuet, e, unbixi basari eta unibertsiadein basauzie, kontuz, kontuz. ze, y que hasta se usenla, os haces ¿eh? Ay, llama. Berruda maica aislako, berruda maica a Tiroqueta. Uff. ¿eh? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Qué bajón, <risa> <imagina>, ¿eh? <¿ves>? Oso. Ahí <risa> da Esco. pasada, ¿eh? Asco, asco, asco. O sea, cosas que restan por realidad, ya clase ori, o sea, dar, de la junta, ah, y a clase Tiroqueta, de regóteco. Selección preparada, da. Da. Bu, bu. Da. Porque sí, ya está. Ah, ah, sin no, más. Jo, a bitxela, da. Da bueno. Ori, conto en oquiñe, os haces <risa> eh Bauri, demagun, eh ohiko egun badala Texasen. Eta ba, Ibizara biherrien edo Kilolaiten ota na eta han entzu sus Niri hor. Ni di asko pasatzen joteori, eh. Itzela gozie. <risa> gozie itzela. E, Betutan gosebarik be bai, ez dakit. Ba, jateko u, eh. Oh. Jateko u, eh. Isena da bai. Da <risa> <remoten> beti, beti. <risa> Tripak hor. Bai. Orsataka. Ba bueno, demanda ba hori, <risa> eh, kafe bat bakarrik osaldu zule, ez bejan ese behan, eh, artzaldeko irurdea, da Kristo Da estado Batuetan, Jateras Hoi eskalien saus eta Soiizlako McDonald's batera, eh? Fast food, Bye, fast, fast food. food hori da. Eskatzen duzu 4 pisuko txakurgesa bat, etxedarregas, baconagas, eh, aukelie begina, hor elegante, holako kristone hamburguesa bat eskatzen duzu eta derrepentien eh, paparrien eh, mine olako otsikarak eta sentitzen hasuz, eta hemen tak, bariobe. Osasunera, osasunera, osasunera datos. Infartuek eta osasunera batera datos e gauzo badi, eh? Wow. moduen estatu batuetan eh, san da, comida basura dana alako, oso oso es tipo super pop. Eta ni zaitatzen argiago. Eta kit. Oso ikueda, ola koarai egatia, oikuen, anen salada bat. Markizia zara dessua. Bai, hamburguesarte, no que larteien, jatie. Aurreko importante, ohingo da bes olako eta horrek es tien salada, kondues. Bai, segur. Ke, ke. Eta aipatze importante Latinoamerikan American, eh, interesgarri datu bat ixenda, hmm? se Latin eh, olako janari oneri, Komida eh, basura ditxo hemen, ditxie comida chatarra. Ba, <laughs> da oso datu oh? interesgarri dituz ate, chatarravada. Eh, eh, tal cual. Bai, pasa. Comida chatarra. Ah, <laughs> hoy. <laughs> no soy yo pura chatarra. <laughs> jarraitzeko ee un egun eropobla zinuen euneko janari mota jaten da bie dizila laro geta lau milioi personak jaten da bie oza, imaginau, lotute bai, badago olako dokumental bat oso intezgarri ze ikusi super saiz mi dana ikusten da persona bat zelan jutun jaten olako janari xe bizi da ilabete batzutan zier eta jasuten da osasun arazuen inguruko dokumental bat ikusitzu, e? ondo hituak Eta hori mm. izan dago moduen, holako janari janezkero, eh infarto biotseko arrisku egoten yeah. da, Bein. eta aipatzeko estatu batzuetan, biotsekue jaso daben pertsonak edo jasani sendaben pertsonen artean, 126ek e eh, onartu da bi eh, baten eh, arabera, uh -huh. jarraitu da biela, holako janari xe jaten. Ah, oso ondo. Oh, bai, bai. Bueno. Así que, bueno, ba, gora infartuak eta gora eh comida chatarra, ¿está? Hau, izan da, nah, beste, kasu praktiko bat, sazuna asu de na <risa> Egunero kotasunien texasen bixi basalide Estatu bat dudetan, adi, adi. Eh? Esa eh? bai ane oso ikudala Bañan menbe, sa bal duda bastante Emen be asko, Bioda, bai. asco, bañan be sa bal duda Bida, bañan los agarre eh. sin sí, más gente yeah, una pepinillos yeah, ni gai patxeko, la, era pepinillos jaten eta ni gaitzeko baten jan dutela eta potak eta berikisera beriko eh aspaldi erabaki jotela esetz fuera da jaista nin esun stagino sexa periz da periz hola jaisu ese laizartiek emoten dutego jateko babak jaisu es lentejak arrozak paillak eta eske incomparable fillet pintagas da rautzagasbe elegantida eh no Orida. Primera kalita, egarra. Mimo, zein Hori, eta osasun eta... arrazu hori gez, hori dala importanti, osasun arrazu egizu egite. Asike, mm. te jasen edo estatu bat duetan bizi orida. bezarie, kontuz lako jarra nizigaz. Hori da. Da, bueno, azken nengo kasu praktikue dakargu gu, zando txetzen moduen, dinamik eta Texasen. egun bat teksa zen. Mm -hmm. Asike, bueno, demagun, eh, oiko guma bat dela Texasen eta gu persona balts bat gara, eee, okay. gabaz gauz, e, kaletik, e, biharretik urten gara, eta gure etxean txagoiez, Eta, hmm. ba, dei bat jaso izin dugu, da mobile, ba, eskuendarugu, ebiliengo izela Dan e, bat horre polizia bat e, drogaute, kafeinaz gorarte Kafeinaz gorarte da, pistola bat eskuendekola hmm. Eta, pa! Borki le da lagana Osasuna, lezu, lezu, lezu, barriro, <risa> be, ez dago, moduen e, Estatu batuetan, haipatzeko, eguneko eh, irurogeita mazazpi koma bat eh, Polizien artien eh, zuriziek diesela Eta, egon eh, diesela... Aipat e eh, hilketa eta eh, persona pertsona edo mm. kolektibo eh bueno, arrasa jentien arako zapalkuntza asko mm. aipatzeko bai estatu baduetan eh un eh baltzak 100eko eh, aukera gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi aukerak gehi Esis en balza. Jo, técnico, tío. <risa> Ex-técnico. Comentario y holanza. Esis en balza, comentario <yo>, y holanza. <risa> <risa> esis en balza, que... <risa> <comentari yo, lanza. risa> <risa> <risa> <risa> Su normal danak. <risa> esis en hola. Horre que esis en. On epe, a abrir como Guillotina, duen. Guillotina, Guillotina, horreri. Guillotina, orrere. Guiotina, orrere. Guiotina, la vas a abrir como duen. San Juanetan, arrasista danei, sutera. Eta bueno, ja gure osasuntartiau, aipatu busulako kasuistika desberdinek, eta gure bizaitez bizi osasuntartioneri amaierie emotekotan, aipatzeko estatu batuek, garrizku gauza oso pozitibuek. Haurik, eskaino eskuez, Elvis, rock and rolla, NASCARra, kotxien eta zirkuituek. Evento itzelak, eh, Superbowle, Zine, Hollywood, eh, aktoriek, eh, televizinoko show itzelak, soul musiki, eh, bai. bluse, NASA. NASA. Eh, bai? Eh, bueno, bai. NASA. <tears> <Nazi> NASA. Ha <Naza>. ha ha ha ha. Bartera ere doi horrek ez Horrek, horrek. Horrek, horrek. Horrek, Musika harriloen eh, itzeleko aurrera guntza, rock and Elvis. Baina, osasun, alasol, eh, arrezik garrezik uzestatu batuek. De bai! Asike, berta, bizik, Michi... bazaari, adi. Osasun, alasol, arrezik okinaldo zues eta... Garen enzaladak etxiet! Garen kontuz poliziaz, baltza bazari estatu batuetan, eta kontuz, ikesten bazabizi ez, elektriaderako, zebunerziadien si. ben, osasuna ezberkarri aldies. Eto realdies. <laughs> asike, beste barik, onarte gure bizi bizi tartie, eta iztezak jogu, beratzi milimetro duen komanduen, izortako taldi e, jonik eskopeti hartu aben abestiz llegaz, asike, beste barik, tehniko, hurren gara <risa> wow. Oh. Uh. A ber, parkatu eh, jomaia tehasko hey. oie, eh, bilet ez visitartegas, askatzen dute eh, publikoak. No. Demagun, de demagun, de chu. Oiko egun batex sasen? Bai. Hey. Zintzogara mintza bisitait ez, bisitaga solapoda ta. <risa> <risa> Askatu sus barrenak. Bai. Hey. Da bueno, neska que eh, ya bilet ez visitarte astuengu, etxiku eh, hey. hor. Hey para posteria pasar la hori da eta gure, gure magasin egaz aurrera joteko zer da kargu honi eskak? ba entzule danak desietan dabi zen momentua eh? hori, da. hori da. eta pss. gure lehiak da potentiena hori da larra ilustatu barik hamen ba ator ator oier oier ator kantari cantari. oier, oh, yeah. ator cantari, <laughs> oier. <laughs> Emotxego oso eh, estilo místico. radiofónico, ¿eh? Ay. Oso ASMR. ASMR. Oso, Daniltzago, oso Radio 3. Está que te entzutendo su, ¿eh? Es, es. Va, oh, piropo, datos... piropo, piropo y txela ha ¿eh? Radio 3, <risa> <risa> entre ese gas, compara ganchoso, ¿eh? Guau. Ora, wow. Orain dator, ator cantari... Oye. Oyer. Oyer. Ola, la la asaitando <risa> de verbala. Y ahora vamos a escuchar el la, la canción el choco, de Elvis Presley, eh, Johnny Cogió Susupusí. Un tema <risa> todo. <tose> bueno, <está>. Por chico. Un día, un día de hoy. Ya la tengo, un día de hoy. Un día de hoy. Bueno, de hoy. Nos vemos en el día de hoy. Nos vemos en el día de hoy. Nos vemos Aipatzeko lehenengo, bueno, astero egin dugun lehiak eti dala, jenti parte hartzen dau, eta asmatzen dau, oi errek seabestu seseretzen anabestan. Biskatea handa du Hori da. Hortuen, harinaoko hastien be, entzunginun, lehiaketako abestiz ezin zan, eta sari bat de auk ingainun, hasi igual. Lehen dabein, zari ze haipatuko, ezin zan, neskak? Gampon, bajo, es ezinu bat, ezin zan. Zai, Catillo sí. es. Claro. Oh, ayá. claro. Ayá. Ayá. Gure Catillo, va. La Xirriatziak eskaintako xaria. Ori da. Catillo es. Eh. Catillo, o sea, hisensan. <risa> ja. Tu Josechu vale ya, tío. La Xirriatziak. Es. Es. Es. <risa> es. Es. Es. <risa> es. Es. Es. <risa> es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. A, ah, claro, patu, gus, eh gusto. Gero iPaduko zolen gauza gure enpetiko mite. bai, eh gero edizioen mostau. E Orduan, eh, Katilior kantari oier? A tor eh, Katilue, katilue. Horria, e, eh? da txenda, eskatillo exklusivu eh, gente jasoixia bena, gure tasa laguntza, esagunegas. Horria, eske de casco danoi. Eske eta holako tasa bat, eh, zuzketan egonzan, Arinako asteko hierle jaketako Hierleiaketako abestigegas. Eta bueno, eh, lehengo igualteniko entzun entzuna egun eh, Arinako astien ohierre kabestuaben eh, kantie edo. Bai na na na na na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 Ba, bon, momentu bat ere mota, no, hori enrusu ene... La, la, la, la, la... la, la, la Bezuek urruzauten da, belauniko la... da... Oi, oh, oi, noragor! Hene bada. Bede hau txak, bede presentzia salatu du momentu honetan. Eh, esate, esaten da moduen, maoma ez bat ator mendira, mendira... Ma Mat ator, gure, maila oyer, ator. Ator, maoma. Ator <laughs> <that> ator, maoma. Ator <gül> Tamben be beste bat atorrengiltzek eskatzen, eh? Eh, Ui, parkatu entzuliok. Ez <risa> dago <risa> Entzuliok, txan txan, etorri jaku gure etorkantari ohiarreko. Protagoniste entzun dugu orain zure abesti je arinako astekua. Ezten hoeier. Esan. Zer? Berriago entzun. A ber, hein entzuten. A ber, txan, entzuten eh? en da ohiarren mikrofonuak, mikrofona dator tesku. Bai, no. bai, entzuten en da. da. Oso ondo ohiarren entzuten jaute. Oso ondo. Ohiar gure oso hartu jarlekue, kasko batzu bipini. Eta entzuliok, zabaldu belarrixek, eh, se entzungo dugu beste bein. Eh, a berri entzungo dugu. Berri entzungo dugu. Bera pentsun dei gen. Hoi erre gentuteko, hoi erre torri personalmente ona bere abestie entuteko. <laughs> Así que técnico entzun da egun arinako hasteko atorkatariko <tereon> bihareko. Etxea entzufau, gaina. A ber betoin, hartu. Kaskuak? Hemen zer gertatzen dan? Zer gertatzen dan improvisa Ya, ya está listo. Ya, enxud en la A ver, Ténigo, ariñako asteco atorca tal yérle. Ya que egun. No creo así, a congusti. Está aquígu. A besti le nego. Venga, Ténigo, dale cuero. Esti de tu cablita, Me trae pas una araña. Nananana,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 Drama <tos> <tos> eh, que san hostes tan, ¿sabes? Eh, buruake rementa oñoeste, o sea, justo luego bai, birrileren dou. Itzel, itzela monte, ¿está? Bai, bai, o sea, Itzel. <tos> <tos> Me trepáis como una araña, como calamarón, tal. ¿Como eh, qué? <risa> <risa> uh, <risa> ¿Como qué? ¿Eh? ¿Como qué, Sandro? ¿Esta eh, que? Eh, calamardo? <risa> como calamardo. Como <risa> calamardo. Bueno, en <el> Chundo orduen, hoyerren ariñoco azteco a vestirse, es ando gumo duen leía que te ¿san? La hice erraticen. Katiyu, el exclusivo. Katiyu, doctor, et niño José? Bueno, eh... Esa es tu cosa. First en el... No, no, no, no, Veragas, gurabadosu. Oye, orduen es tu cosa. Según se de cosas, igual va. Está torri. Está torri. te es ando e PCR, tal, hasta la Bueno, orduen entxunt duor. Eh, Oye, recariño, ko aztien a bestu, teko a besti xe. Es ando bu... ¿Amba, pregunta oste, ¿no es da Josechu? Obre, ¿cuán? Claro. Santa Lucia de Juana, oñes ¿Eh? Bueno, Torri y... Ese tubularon... Da Torrenastín, da Torrela. Vale, es la otra. Bueno, ya está, vamos Josutxu, Josutxu, Josu, Josutxu, yeah. Josu, Josutxu aduen. Josutxu, Kontsi, eh, encargo con Asni de Torrella. Gure osue vale. bialdu zuen telefonuek, gure 654037994 emakire uh -huh. eta eh, eingo dugolako match antzerako bat, Kontsi eta Josutxu artean, ¿vale? vale. Eh, la cita en Tinder. La Da bueno, gracias. Así gara entzun dugu, Oiarrerren e, arinako asteko abestize, esan dugu, saritze dala e, laizia ertigen katilu especial bat, ez? Tas laguntzetan dago san katilu bat, zuentzako. Eta, Asik, eta ez, ez, ez ta gilerantsunek jaso dugu zen tekniko? O... Bai, batzuak bai, hondie, eh. Bat, bat entzunu, entzun bat sabate haso bai. dugu. No? Audixue bai. Ba, Entzuna egon igual, ezta? Erantsune, haso dugu. Erantsun gune lengo. Itxan, gogun, itxan, txan, Gogoratzeko erantsunek eh, idatziz badie okimozue, papeleta bat, papeleta bat, gora bueno, konta subirate. Vale, ba idatziz bieltzen mozue ba, WhatsAppera edo sare sozialetara edo edo zer, e, papeleta bat sartuko da zuen izenien. Audio bides bialtzen mozue bi papeleta eta audio bidez kantatu iremo mozue, eh? Hiru papeleta. Oso ondo, ba, hori da funtzionamendu, hasik, anter, entzuna egune gure erantzuna. Aupa, aste ontako kanta, eh, kantatuko nun, baina ez dakit ondo. Ah! Kit, ah! ah, no. ah Echa, a ber, sinó kanta, baa! Ez dakit. Eta doi nua ere bastante berkiakit, asike... Txau, txau, txau. ...hobeto ah, izan abakarik esango dut. Eta nik esango nuke dela... <laughs> Eh, como camarón y que según no de la... eh, como camarón esto ¿no? Esto ¿no? ¿no? con la mañana. Así cantas bien, tata. Está selectiva de alguien barrio Ojo, cuidado. <risa> Bali zen da. Gazu dugun eh, audiozko erantzune eh? ez dagitzen inden dan. Ja ubikako osioen, hauzita hei, bada baina hei, está. Bai. Eh, eh, usted bueno es bada kit. Ori usted baina zaki. Bai. Bai. La eh? lagun mine inona noche. Ba bai, se llama Marchele. Fiscalia se moduen. Marchelegia, Marchelegia irabasi nagustiz, benetan kareinu hartutzeetan, se beti idazten dosku laia rationetara, atolcantare ayer le ya que Beti, ya con Marte Artudau ¿Marceleri? Venga, xerbe sigue Es, Martceleri okay. es, es Mariari, tocaiakon A ver, ah. Eh, ah. ni gausabadekotezateko Bueno, bañaberak voy a dar la ben Gausabadekotezateko A ver, ver emendekus oyer eta asier berbetan Bañan, asierren a botza están chuten da orden conversación en Tzulio Esta ondo en Tzungo gureu su tak, micrófono ¿Eh? Hola, puta botia Arawak Es que técnico Seben, beste lagazten gara berroikien, haue e, oiategi bat bihurtzen da. Parkatu ima. E, Xavier Ruskitzek esango leuken lez. Oiategia eta... Gora kultura. <laughs> Gora kultura. Gora kultura. <laughs> <laughs> bueno, ba hori xena, e, jaso izin dugu nerantzune, e, salietatik. Oh, ja. dugu, Martxel, eta bueno, bestiopea animetan bai, zaitu egu, bai. zaukera gaiz aukengo zuez, gure salietik eta irabazteko. Bai, biali hauri zuek. Mugiko reskuan eta sauzkitan. Venga, eso es Venga, hori da Hor duen, grabo ben biu Hemen deku beti komo gure katilue Bertan dauz parte hartu zuen danon Hixenak Esku inusente bat Esku inusente A ver, badau hemen inusente Frantzis haur dintet Han eixen ma da Horko esku inusente Tamborrak, estekus tamborrak Teni nue leguden da Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Mama. No, no, no. <risa> <risa> eta gaurko Ator Cantare Oyer 23ko La Gértico, txosalai. Altsalei. Oh, parits. Ari salsalei. Baile toca ya con esta, barrero, barrero. kontoka u, eh, bat eta ulegitxideko, paraogar. Eguixeda. No, bezarka bat ari, parte hartziarre. Txantsa David, metí como tú, gure la IZR Taza Exclusivo en Ira Baslie Eta ¿Ya? bueno, díxatezco gara Beragas contacto ni pintxen Hemen dekuz gure gaur técnico Didekuz, topera gabiz bueno, díxatezco gara Aritxegas contactetan Y a ver Y a tono moten da Bye Bye, Kaiso Hombre Hombre <risa> Mujer Ba, aquí son un hundi gabiz ¿Han deicen? Bye, A ¿Sí? ver, las maten Bota Eh... Ahora me indique... Maderíe corralis y maté tico. ¡Exacto! Bienvenido a Radio 3. Hoy vamos a escuchar María, se escucha una canción de Iónicas. ¡Ese, Aritz! ¡Cánchase, guerrino! ¡Cánchase, garata! ¡Cánchase, lexé, lexé, lexé, lexé, lexé, lexé, Aritz! Da, da uno. Está aquí va aquí, xun. Bon. Está aquí lo dicho, xugun. Pero bueno, imaginau ni oh, que… está. Aurrico ¿está? Horras al baten gure la isla de ratiko ator bat, e el... iso ada... Está aquí ya aprovechados un bizerra mosteco, edo. Eh, en intenjun, confinamento bueno, horre risito en intenjun, es que memoria coso, niña, Bueno, está aquí… Igual ella… Caduco bien, Vale, bueno. Bueno, Bagureo su Melenie, el modelo de la edo, ordeko zu zure Sarixe. Eskure, eta bueno, hoy be, sorriendo duen bizat Jogo, Aretz, ¿sí? Eh? be, gure atorkantale oierleiak etako Sarixe, dala la JRtiko Katilu, exclusivo bat, seguratsuazu, da zelako tekniko, zelako efektu Bajon eruez hartu izkizun barriro, eh? Hasi gune, einde, butzaldo, sol izanak, aritz! Na na na na na na na na Gaur, naritz, gaur dugu zuetxako zit Gure lehiak eta barru desartu izin dugu, irabazlientzako Eta gaur dugu zuetxiti aurrez aurre Atorkantari Oyer lehiaketako protagoniztan Oyerregaz? Aupa Oyer, aupa, aritz! Epa! Dezio eta nau, izio, Oyerrik ikusteko, eh? ¡Vai! ¡Vai, vay tía! ¡Vai, ya en bichata no canta, suben canta, de junio y maten de junio ahora! ¿eh? ¡San Fermín está ¿eh? en gobala ori, ori! ori ¡Sos se canta el cuspar de la cantaota! claro, vay, Bet! ¡Aterribada, Duris, ya provoca, usí que eran! ¡Vai, <risa> vai, juengo, gobala, juengo, gobala! ¡Ori, ori, ori! ¡Siete juine, San Fermín! ¡Así es, va que su! ¡Así te julio, julio, julio, para acá! ¡Julio, julio, julio, julio. Lasta, lasta, nire. Piskat, mejora bizue hori, eh? Entzuteko... Estai, nik han tenido. Ez da hondo entzuten ala. Bai, lehen gu maña beto. Lehen gu beto. Lehen gu maña beto. Lehen gu maña beto doi. Zer toko jako haritzeri? Ba, gizu ez da? Zer toko jatzu? Katilu, eh, arma está. Vale, cosilla datala. Las unes tengo su alta Laritz. Baitz, i vas baix companyem. Lunes y martes, o sea. Martes la vestia de gordent, gordeteco. Casa apuntada. Ordeco su. On don, baina Hombre. Ja pore por su, güey, de coca. casi, casi creu besto, bier sutar. Esque, esta güerra, eh? Es. Estar, estar, Qué va, bate. <laughs> bueno, va, es o sea, que ricasco. Va, va, es que ricasco. Es que ricasco ahorit. Ah, claro. En América Urrera, veik, tan vialibíosu, veis telas taubalíos, le eh? botuek, Botue el papeleta. Vale, vale. Ba Parleárteko, canta también, mi mi eso, mi eh. Y esto tan eh. Eh? Va, tú, complica que se tendíte ahí. Eso es un bot cante. Se hagués a tu visera, va. Bale, vale, ba. aurrengo ere hartu, orduen. Bale, ba. Ta honat, turia ez ara ben honos, eh? Guk behiz agutzeko, ez eh? agutzen saitu, baina guk ez, besti ikus? Bale, aurre, iruñan ez eztuko bat, hagi hartu. Ah, perfecto. <risa> <Vale. Dale. risa> da, orduen. Bale, bai. Baina ba. Bale ba. Agur. Venga, azketezko, azketezko. Baina ba. Baina ba, ungari gantzala wow. igaz horretan. Wow. <risa> Usteiako, sai si se está. Usteiako. Baiko bat. Baiko la bate. Baia bueno, me he visto. Baiko, bigarren bat ukititu por sa casa a porto itenda o esposisio modu bestela. Ondo, ondo. Etaba, bueno, baiko gua ¿Vale? honetako irabasilea. igual onena, urrengokoa hasteko. Horria. Ah, sari se rengo sautu. Sari se comen de ti, está bentzuti, está. Le rengo sari jaia da tronasterako ser de kupresa tronen. Ser de kudak u. Badakigu, Eta be, saldai bendita el día be. guarda solo berbetan egojada o... está orduen saldai saldai es que no es un baño de río saldai saldai saldai saldai saldai saldai eta joe orbe colaboración en oqueño selgarra esketan eta saldai saldai saldai saldai saldai Eh, mm. va quiero. Está gihu, serdan. Sala y el cártego presidente gie, segun según pertxonia. Dice que es ha inventa producto, tal da kontaktue... eh erlakin, por ejemplo, mi camiseta. Se masia que bat... tecopol <laughs> chabat. ¿De qué es Aterkinek. ¿De quién es? Tutti, tuti, ¿De quién es? Eh, diré, May de... Mayotak, ¿de quién es? ¿Quién Ni uno Mayotak. Claro. A ver, Saldai, Mercedes, ni uno Mayotak. Va, suri tocao esquero. Si ya te Ya, alrighty. Bueno, suri tocao esquero. Saldai, Mercedes, Mayotak, gurot. Naso, mezua. Ador, cantario, yerre, co cantaria. Gaurkuen niri... Asi eh, que, segun, segun norituketa iñakon, ba, sali bat laimu. Ja, bueno, auker askoz. Niri erlantzek lehen, telefonos elkarzketen jogunien, etxiba hoste zerdan da, gaurkuen, e, arets makilla bat izango da, salitzea? Zipe, parte hartu. <risa> <risa> Urkullu nahi amotot zion. Zer <risa> eh, eh, da, u teknikori... Hume bat negarre ez ez bat ez ez Gaur, a ber, esan biogu teniko gaur probaldizi ni piño gule, <risa> baina gaur probaldizi ez da... Baina... Stadium. Se... Eh, topi nebil, eh? Bai... <gullat> opander. Orduen, saldai mendita aldiek, que esken materiala hmm, es, izango right. da salixe, es. Uh -huh. Uh -huh. Orduen, igual en a berreiz gure hau erronka herronka ez da? Se abestias matu Na na na na na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 Ni Barriro, bai. Horre, mine, ser Barriro, teni gudino iguale, Barriro entuti biherresko Osasun garria da. Osas únicos punto batetik positivo da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 Eh, beste Ducha na best, o sea, oso emozionaut, oso implicaut, eh, zure papeli, ¿Ah? eh, Ducha una no moduven, sin <risa> na best complejos. Con Anas. Eh? Ya está. Ey, chila best joier, beste ben, eh. Ay, Mm. Qué... Es... Usted usted usted Ni eh... hier, gule, esa, esa, que uste Ni que uste odpaña está. Ni bakar dino zu toier, Lena altzaileri ditu zegule eta osea altzailek esaustela behin baina gisetan, eh dala eh leiketarik honena, surien. <risa> jo eskerrik asko altzaile. Uau. Oh. Eh vaya, defensias, fijo. Eh <risa> Fijo. Un chela bai, eskerrik asko musuen eta biantzian. Sakon onde <risa> Eh Bueno, bate-bate que hau estiñen antzune badakki, ba, bueno, balkizioen moduen, eh, gure telefono zenbaki da, sei bos lau. Zero iru saspi, beratze, beratze, lau. Horira, gure telefono zenbaki se. Barriro esteko, sei bos lau, zero iru, saspi, beratze, beratze, lau. Ba, un sumaitane, ba, barriro be. Telefono zenbaki, ha. Edo es, sumaitane, Bueno, ha sangot, sei bos lau, zero iru, saspi, beratze, beratze, lau. Xa, bueno, len e, irantik aipatuzko moduen, e, goratzeko, eh idatxi xerantsune bertzemozue boleto bat egingo zue, uh -huh. audizio os bialtzemozuez bi boleto eta audizio audizuen abesteen bialtzemazu zue. Bai, bueno, cantau edo nananea u edo instrumentoal. Hiru boleto? Haso gozu es. Irabasteko ohingo salixe dala, eh salda menditaldiek eskainiteko materiala, aimo materialekiz, ta bueno. Hola con material bat dizengo da, mendizien eta gustura ibiltzeko. Eh, va gure atorkantari oierreko Saraix. Eske bueno, está aquí besteri dekozue aiputzeko. Os, no ni partikoz. Vale. a todo esto. No a todo esto. Sí. Oierren gain. Aimar badu lo porra ta. Ainda sí. Esto. Esto comenta. da. Va andando. Madoje. Vai. No, se tacaurre. Se va como una hippie. ¿Eh? Se va con como una hippie. Gorrijo como una hippie. Es. Mae, <risa> es verdad. <laughs> Ez... <risa> ba, komuna hipio dauna rioja, baina... Azken es que no orduko oierren zintzo garamintzo. Ez, ba, bueno, nik entzulio, beste barik agurtzie. Eh. <risa> <risa> tipo, discurso, ya, eh? Mostu desagun. Ezkerrik asko erratxean beste aldien egotiarre. Ne, beste behin. Ezkerrik asko, asko. asko gure abotzak eta entzutiarren. Hasnogun, babesu guztxe gatik. Eskerrik asko hier, gure irrati Justo dator kantre oierle ja ke tiatornien agertziare, e oso eh? zurei abizetan. Bai. <laughs> guretzako. Eskerrik asko irati. Eh, zurei. Bueno, honetan, e, eta parte hartzaile eta sortzaile izdiarren, baitan bardin. eh, mm -hmm. iden delo iden. <laughs> Eskerrik asko <laughs> Marsi. Iden da iden. <laughs> iden da iden. Eskerrik Ez, asko gure estekniko, eh, gaurbe e, <laughs> Asieru eh? ta tekniko. Ja, bierneon. Venga, va. Bai. original. Eh. E. Bai, ta, hemen e, gure maixen eta musika eta kontroletan egotiarren eta gaur mikrofonetan egotiarren. Eskerrik asko Ander, gaurteniko biertan biziarren. Lascarrik e. asko gure, Aimar, emen egotiarren guga. Bai. Eta eta eskerrik asko hande, gure, ane, gure Laia Erratiko Studios honetan egotiarren. Zure <laughs> presentsia ez eskertzen dugu. <dago, laughs> bizots, <laughs> bizots <bizoz> ez eta, <laughs> Zuretzat, eta bai. Sueltsako eskaitxendogu, ya gurre moteko, Tijuana en Blum, e, sirvela de nuevo patxilla bestisye. Es que ricasco, txule, burtillo eta hurrengon arte. Eta hurrengon arte. Aupo porrank. <risa>